Učená princezná. Kde bolo, tam bolo. Za troma horami hrozienok, za troma vrškami mandlí, vyskočil z pahreby plamienok. Povedal som samozrejme, dobrý večer, kamaráti, knože nás trocha zohrej. A s rozprávkou k nemu sme sadli. Počúvajte za Kde bolo, tam bolo. Žil raz v jednej zemi kráľ Elaborát a jeho najväčšou pýchou bola céra, princezná Apraxia. Strážil ju ako oko v hlave, nádherne ju obliekal, krmil najvyberanejšími jedlami a od malička jej vravel. Céra moja, ty si najmúdrejšia princezná, akú kedy videl svet. Ty si vlastne taká múdra, že to svet nevidel. Princezná chúďatko pokývala hlávkou a povedala Áno, ja som najmúdrejšia medzi nanajhlúpejšími Nie, zľakol sa kráľ Medzi nanajmúdrejšími Princezná prikývla. Áno, som nanajhlúpejšia medzi nanajmúdrejšími Zadrž, zvolal kráľ Ty si nanaj medzi nanaj, jasné? Jasné povedala princezná a kráľ sa upokojil. No neupokojil sa na dlho. Keď princezná trocha podrástla, rozhodol sa, že ju musí učiť najúčenejší muž kráľovstva. Profesor, povedal kráľ elaborát profesorovi, moja dcera je síce múdrejšia ako ty, ale dovolujem ti, aby si ju naučil písať, čítať a rátať. Koncom každého týždňa jej dáš vysvedčenie so zlatou pečaťou. Profesor sa poklonil a dal sa do učenia. No prince známala akúsi čudnú hlavičku. Nič jej do nej nechcelo liesť. Po týždni napísal teda profesor prvé vysvedčenie a na ňom samé 5 5 5. Kráľ pozrel na vysvedčenie, potom na profesora a skríkol... Ha, ty maloverný, čo si to tu popísal? Profesor sa zatriasol ako osikový háj. Najjasnejší kráľ, P -p princezná sa v -v vonkoncom nič nenaučila. Vraví, že dva a dva je to. No a? povedal kráľ. A to princezná vraví, tak to bude určite pravda, lebo moja apraxia je najmúdrejšia pod slnkom. A ty, biedný červík, budeš synom smrti. Keď prvý profesor takto zle pochodil, zavolal kráľ najslávnejšieho Doktory Simus však skončil takisto, a potom ešte ďalší a ďalší... A každý bol hneď synom smrti, lebo ani jeden nemohol dať princeznej lepšiu známku ako Peťku. Nakoniec nebolo už v kráľovstve ani jedného profesora, ba ani výpomocného učiteľa. Vtedy dal kráľ znovu prehľadať celú krajinu a v starej jaskyni bol objavený učený muž menom Habakukus. Privlečený súd na kráľovský hrad hneď začal skúšať princeznú. "Povedzte mi, vy stelesnená múdrosť," opýtal sa s princeznej. – Koľko je tri a tri? A praxia vyvalila očká, chytila sa za úško, pokrútila si ho a vraví. – Tri a tri je milión. Učený Habakuku spadol zo stoličky, no potom sa zodvihol a vraví – Hm, no to bol veľmi ťažký príklad, hneď si to prerátam. Tri a tri je... Habriky, šibriky, riziky, miziky. Fakt, tri a tri je milión. A hneď aj utekal ku kráľovi a vravím. Pán kráľ, princezná je múdrejšie ako všetci počtári. Oni doteraz vraveli, že tri a tri je 6. Aj mne sa to zdalo byť málo a preto súhlasím s vašou najmúdrejšou cérou, že 3 a 3 je milión. Žiadam vás, aby ste to takto dali opraviť vo všetkých kráľovských počtovniciach, lebo je to najmúdrejšia múdrosť, akú som kedy počul. Kráľ sa radostne usmial a vraví. Samozrejme, učený Habakukus, opravíme všetko tak, ako povedala princezná. Tak sa to budú učiť aj školopovinné dietky. A kráľ dal opraviť počtovnice. Na druhý deň skúšal učenec princeznú z prírodopisu. Povedzte mi vy najvzdelanejšia bytosť a praxia. Ako žije zviera zvané kráva domáca? Princezná sa ani veľmi nezamyslela a hneď mala hotovú odpoveď. Kráva domáca má hniezdo na strome, a tam čviriká. Učený Habakukus najprv zamdlel, ale potom utekal ku kráľovi. O kráľu, vaša učená céra objavila záhady zvieracieho života. Kráva sedí na strome a čviriká, to je fakt. Nechápem, že sme to doteraz nezbadali. Dal som princeznej z prírodopisu jednotku, prosím vás len, kráľovský pane, aby od zajtra všetky kravy žili tak, ako povedala princezná. Kráľ sa potešil a dal vyhlásiť, že krava, ktorá bude sedieť inde ako na strome, bude okamžite cérou smrti. Na druhý deň vyniesli všetci poddaní svoje kravy na najbližšie topole, vrby a jablone. Kravičky bučali a poddaní ich tam krmili, ba aj dojili. Tak išli dni a týždne, učený Habakukus učil učenú princeznú a kráľ bol spokojný. Každý deň sa zavádzali nečakané novoty podľa princezniných odpovedí. Prestali sa písať bodky, čiarky, mekčene, meteorológovia sa hádzali do mora, pretože princezná vyhlásila, že meteorolók je predpotopný žralok. Slávny spevák Sonatino ležal v obchode s látkami na najvyššej polici, lebo princezná povedala, že Sonatino je umelý hodváb. Autá museli naberať na miesto benzínu hovedziu polievku a Afrika sa musela vygumovať z každej mapy, lebo princezná zistila, že Afrika nie je. Učený Habakukus si už tak privýkol na toto učenie, že ani nezamdlieval. Bolo by to išlo do nekonečna, no na nešťastie akurát včera opýtal sa Habakuku z princeznej na hodine dejepisu. Povedzte mi, najúčenejšia učenkyňa, životopis nášho slávneho kráľa Elaboráta. Princezná si prehodila nohu cez nohu, ruku cez ruku a učene zarabkala. Kráľ Elaborát, umrel pred 100 rokmi. „H? vyhekol Habakukus a rozbehol sa ku kráľovi. Pán kráľ, kričal už zďaleka, Princezna zistila, že ste ráčili umrieť pred 100 rokmi. Čo? Naliakal sa kráľ, chytil sa za nos, aby sa presvedčil, či žije a dýcha. To je nemožné, povedal. Celkom sa mi zdá, že žijem. neviem, triasol sa učený Habakukus. Vraví, že ste ráčili umrieť pred sto rokmi a ja som jej dal za to jednotku. Jojojoj. Kráľ horko zaplakal, rozlúčil sa s poddanými aj s princeznou, aj s učencom a povedal. Opravte vo všetkých učebniciach môj životopis. Napíšte, že som umrel pred sto rokmi. Potom si ľahol pod strom a robil sa, že nežije, hoci sa mu to stále nezdalo. No leží tam od včera do dnes a rozmýšľa. Ako je možné, že to tá jeho múdra céra tak múdro uhádla?